Неконтрольована ніким ситуація створювала нагоду для швидкої наживи за рахунок іншого. І часто зовсім неважливо, хто був цим іншим – українець, поляк, єврей чи чех. Згодом, у післявоєнний період, під час чекістських розслідувань подій 1943-1944 року, чимало подвигів в лапках таких угруповань – списували на політичні формації – польські та українські. Списувалися як самими чекістами, які намагалися використати їх для пропагандистської війни проти націоналізму, так і місцевим населенням, серед якого також були учасники таких груп, які тепер могли зіпхнути всі можливі звинувачення в бік УПА чи армії Крайової. Але попри таку історіографічну невловимість, Цього чинника про нього не потрібно забувати, описуючи ситуацію, що вилилася у криваві вбивства. Тим паче, що принаймні деякі сліди такі формації залишили. До прикладу, в документах радянських партизанів. У рейді, читаємо в одному з повідомлень з березня 1943 року, «Зустрічаємо озброєні групи, що складалися з військовополонених, які росли й озброювалися стихійно». Кінець цитати. Описуючи події в одному з волинських сіл у червні 1943 року, партизанський командир Федоров говорить про вбивства, вчинені групою, яку він ідентифікує як «сокерники». Українські націоналісти «сокерники» Так їх називає місцеве населення. Читаємо в його повідомленні. У селі Згуща вбили 45 осіб поляків різного віку. Всім убитим відрубали голови. Живими залишилися тільки ті, що втекли до лісу. У селі Заморічча, Заморочення, 16 травня сокирники спалили будинок чотирьох ні в чому невинних селян. Селянину Бандурі Мирону відрубали голову, посадили на кіл і виставили серед села. Тіло спалили в палаючому будинку. Звинуватили партизанів. З тією ж метою, тобто компрометації партизанів, сокерники 17 червня зарізали селянина, поклали на віз, на якому він їхав, і пустили селом. Кінець цитати. Звітодавець з ОУН-Б у травні 1943 року відзначав, поляки покидають села і тікають до міст, бо кажуть, що їх хлопці-секерніки ромбаюм. Хлопці-секерніки рубають. Коли німці стараються їх вивозити до Німеччини, вони знову втікають у терен, творять більші скупчення і там укріплюються. Подекуди дали їм німці захист, тому що поляки провокують і доносять. Населення чує до них велику ненависть. Люди кажуть, що коли б не доноси поляків, німці не зуміли б нас тероризувати. Кінець цитати. З цього документа видно, станом на кінець весни 1943 року причиною виїзду поляків із сіл названі неорганізовані дії підпілля, а виступи сокирників. Приховувати антипольську діяльність оунівцям не було жодного сенсу, адже вже в наступні місяці у таких самих звітах знаходимо детальну інформацію про відповідні акції УПА. Значно точнішу інформацію про сокирників та іншу невідому групу містять повідомлення партизанських командирів Федорова та Дружиніна від 20 липня 1943 року. За даними, якими ми володіємо, відомо, що крім бандерівців, бульбівців і мельниківців, в областях Західної України існують зеленівці та сокирники, які є ніби різновидом українських націоналістів. Існують і діють організованими групами. Зеленівці виникли ще за радянської влади, з соціально чужих елементів, осіб, що не бажали служити в Червоній армії, які до війни були базою для німецького шпіонажу. До окупації німцями Західної України їхнім завданням було знищення партійного і радянського активу колгоспників євреїв. Згодом, коли німці застосували терор до населення, який значно зачепив і сім'ї зеленівців, останні частково перейшли на службу в поліцію, частково в основні кадри націоналістів, і частина з них продовжує існувати невеликими бандитськими групами. Назву «зеленівці» взято від умов існування в лісі. Сокерники – виникли наприкінці 1942 року як групи незначні існують головним чином у районі села Золоте і Степанча Груцька можливо Гута Степанська з Куркулів їхня практична діяльність грабіж і вбивства мирного населення здебільшого поляків назва сокирники пов'язана з їхніми методами вбивства Сокерами. Цю кличку дало їм населення. Обидві групи тісно пов'язані з українськими націоналістами і ведуть боротьбу з партизанами та німцями.